botion Taurogeita hamak euro inguru ordaindua zerbitzu zbikoak gazteak launtzen ditu interes onkorreko misio batetian engaiatzen behatzila diintzat el karte egitura publiko edo kolektivitate batetiana. Ez da diploma bereiziri galdatua bakarrik motivapena eta egiten alhal da edo atzegian behatzi sailetan, daren nola besteak beste elkartasun inguramen kirol kultur hezkunde edo osagarri zailetan. Zerbitzu zibiko hori erabiltzen du jadanik bizzpur koza erritxeak adibidez, kostaletik etorri gazte laguntzailekin. Haina marien da buru ardu laduna. Behaz hilataz, behaz hiru egun haid dira gure etxan uh, lanian, felanian zerbizioan. Uh, Okupatzen dira xarretaz, xarrer xaharet denbora pasazten eta xarren ezautzen. Dila, ohai uh, hiru urtez okaten ditugu, hola, gaztiak, bat hiru aldian, uh, hiru erren urtea aurtean eta hoa beti bai honako edo biarritzeko edo azparnekore gazte baina hemen bereko gaztek behar baez dute ezagutzen eta ez dakite hemen berean egiten aldela olako zerbitzu bat. Barnekaldeko gaztiak ere bilatzen ditu beraz ze servitzu hartzeko izpunako erriteta etxeak eta erramezala galdatua den gauza bakarra servitzu horretarako eta motivatua izaitea. Hemen jaukaiteko bere servitzuak Gero gurekilan kilan animatrizikilean idila lan ean, ez dira sekulan bakarrik edo biziki gutiz, eta beti norbeit ondoan dute, ez dute beldur izan behar. Denak ikasten dira eta esperientzia ona hakin joiten dira, oa jartu ukantun gaztiak eta gure xaharrak biziki dira gaztiak ukaitia laguntzeko. Artuak direneri formakun zabat eskainia zaiotea entzinitek, baionako unizite egiturana.